Коли зійшла зоря, Павло побачив єдиний вихід – сховати донечку в надійному місці і спробувати щось зробити. У нього був законний вихідний, але він не знав, як зможе переступити поріг своєї домівки. Як більшість чоловіків, Павло боявся маленьких дітей і не міг дати їм ради повернутися додому, Подивитися Ганусі у вічі та пояснити, чому мама більше не прийде, не приголубить, не зігріє вночі, було для нього справжнім катуванням. Дізнатися б, хто автор анонімки, не вагаючись, вбив би. Будучи в розпачі, Павло не звернув уваги на подробиці того клятого листа. Але ближче до ранку він згадав грамотний стиль письма, а також деякі подробиці. Той, хто писав, знав, що в Діани була помічниця, що дитина не ходить у ясла, все інше. Висновок випливав сам собою. Писав хтось близький. Павло зайшов до кімнати і одразу ж перечепився через великого плюшевого ведмедика. Вдома панував суцільний безлад. Скрізь середливо валялися дончині іграшки, Переміжку із білизною дружини, яблуками, борошном та крупами. Під ногами хрумтіла гречка, зім'ята холодна постіль із споротами подушками була закидана подраними книжками та залишками стільців. Мухи, що з'явилися невідомо звідки хазяйнували у чашці із залишками солодкого чаю. Павла занудило. Вся квартира нагадувала йому помийну яму. Нічого в ній не залишилося від затишного гніздечка, куди він поспішав щовечора. У коридорі почулися кроки і вигуки. «Да-да-да», – -да», зайшла тітка Орина, тримаючи на руках Ганусю. «Та-та-та», – -та», повідомила донечка і здивовано озирнулася на свою домівку. Дитина знайшла безлад досить цікавим і почала досліджувати безліч незнайомих для себе предметів. На столі була гарна скатертина. Гануся підійшла і посмикала заріжечок. Ніхто на диво не сказав не можна, навіть уваги не звернув. Дівчинка смикнула дужче, на її голову полетіли ложки, що її ще дужче розвеселило. Орина Петрівна зібрала весь посуд і помітила. Вона весь ранок плакала, чекала маму. «Так», – відповів Павло, і присів на підвіконня. «У нас нічого їсти». «Я дам гроші». Тітка Орина захитала головою. «Пробач, Павле, але я хочу спокійно дожити віку. Мені шкода, дівчинку, але це твоя кров і твій клопіт. Не можеш дати їй ради? То віддай державі «На виховання, або ж одружуся вдруге». Павло приголомшено подивився на неї. «Що ж ви, тітка Орину, поховали вже мою Діану?» «Ти сам її поховав, а моє діло – сторона. Не хочу нічого про Діану знати і відповідати за чужі помилки». «Так, все правильно», – повільно вимовив Павло. «Я не маю права зловживати вашою люб'язністю. Але я благаю лише кілька днів, доки я все владнаю. Гануся тим часом схопила маминого зошита і із захопленням шматувала його. Ти мене неправильно зрозумів, пом'якшала Орина Петрівна. Я люблю Анечку, але я їй чужа, а твоя сім'я вже заплямована. Мені не під силу такий тягар. Я все розумію. Ви вільні до завтра. Обіцяю, що скоро зніму з вас оцей тягар. Орина Петрівна полегшено зітхнула. В її віці важко так довго сидіти з дитям. Павлику, не ображайся, додала вона вже з порога. Кожен несе свій хрест. Тяжко зітхнула і вийшла. Павло залишився сам на сам з малою. Від хвилювання не знав, за що братися. До сьогодні він виконував обов'язки татка лише кілька годин на тиждень, коли Гануся була в доброму гуморі, не хотіла їсти, спати і таке інше. Донька погралася ще з півгодини і занудьгувала. Татко запропонував їй води, яблук, печива. Вона тільки кривлялася. Він вийшов на кухню зварити кашу. Донька здійняла вереск на весь будинок, Довелося взяти її з собою. Тримаючи на одній руці донечку, іншою намагався куховарити. В результаті молоко вибігло, каша пригоріла, і донька не захотіла їсти. Промучившись ще трохи, татко виніс її на свіже повітря, нагодував білим хлібом, після важких довгих зусиль приколисав на дніпровських кручах.